пункт 1 стаття 41 Є вчинення працівником, який виконує виховну функцію, аморального поступку, несумісного з продовженням даної роботи. Глава 6. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Розглядаючи це питання, слід зазначити, що законодавством передбачені такі види робочого часу – нормальний, скорочений, неповний. Виходячи із загального положення, норма тривалості робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Проте організації – можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено законом. Певними пільгами щодо тривалості робочого часу користуються робітники, яким ще не виповнилося 18 років, тобто неповнолітні, та для яких встановлюється диференціація за віком. Для працюючих неповнолітніх віком 16-18 років тривалість робочого часу на тиждень не може перевищувати 36 годин. 14-16 років – не більше 24 годин. Забороняється залучати неповнолітніх до нічних надурочних робіт та робіт у вихідні дні. Закон України про охорону праці від 24.11.1992 року слід виділити таку категорію працюючих неповнолітніх, як учні, що працюють протягом навчального року у вільний від навчання час. Для них тривалість робочого часу встановлюється законодавством не більше половини тієї норми, що передбачена для даної категорії робітників. Неповнолітні разом з іншими категоріями працівників користуються всіма видами відпочинку, до яких законом віднесено А. Перерву для відпочинку і харчування Б. Вихідні святкові і неробочі дні, в. перерви між змінами, г. перерву для годування дитини, д. щорічні відпустки та інше. На відміну від інших робітників, неповнолітні мають право на щорічну відпустку терміном до першого календарного місяця, що надається в літній час або в будь-яку іншу пору року, згідно з їх бажанням. Крім того, свою першу відпустку неповнолітні за заявою можуть отримати до закінчення 11 місяців безперервної роботи, що є загальним правилом для інших категорій робітників. Глава 7. Індивідуальні і колективні трудові спори. Індивідуальні трудові спори це непорозуміння між працівником і власником уповноваженим ним органом в процесі трудових правовідносин. Трудові спори розглядаються а. Комісіями по трудових спорах Б. Районним міським народним судом. В. КТС. Комісіях по трудових спорах розглядаються всі трудові спори за винятком А. Спорів суддів, прокурорсько-слідчих працівників, працівників навчальних та наукових установ прокуратури, які мають класні чини Б. Спорів, що підлягають безпосередньому розгляду в народних судах Безпосередньо у народних судах розглядаються спори А. Тих працівників, де не обираються КТС Б.